David Copperfield de Charles Dickens Pista 14 Toată averea mea pe lumea aceasta se îmbărginea la trei monede de câte o jumătate penny. Mă mir cum de m-au mai rămas și acești bani la sfârșit unei săptămâni. Și deși pornisem la drum, mă simțeam totuși îngrijorat. Am început să-mi închipui că voi fi găsit mort lângă un gard și că această știre va fi publicată peste o zi sau două în gazetă, la rubrica faptelor diverse. Mergeam greu, eram abătut, dar iuțeam pasul cât puteam. La un moment dat, am trecut prin fața unei dughene, unde stătea scris că se cumpără veșminte de domn și de doamne și că se dau cele mai bune prețuri pentru zdrențe, oase și obiecte de bucătărie. Stăpânul dughenii stătea la ușă, în cămașă, fumând. Din tavanul scund, atârna o sumedenie de haine și de pantaloni, iar înăuntru ardeau, cu o flacără palidă, două lumânărele, lăsând să se vadă ce era în jur. Mi-am închipuit că stăpânul Dughenii era un om răzbunător care se bucura că își spânzurase toți dușmanii. Din experiența pe care o dobândisem în ultimul timp pe lângă domnul și doamna Mai Caubăr, mi-a ideea că aș putea găsi aici un mijloc, dar mai trage pe dracul de coadă câtva timp. M-am dus în prima stradă lateralnică, mi-am scos vesta, am făcut-o sul, am pus-o sub braț și m-am întors în fața Dughenii. Dacă nu vă e cu supărare, domnule," i-am zis negustorului, aș vrea să vând asta pe un preț bun. Domnul Doloby, acesta era numele scris deasupra ușii, mi-a luat vesta și a agățat pipa cu capul în jos de stâlpul ușii, a intrat în dugheanu urmat de mine, a potrivit cu degetele feștilele lumânărilor, a întins vesta pe teșghea și a cercetat-o cu grijă. A dus-o apoi la lumină, s-a mai uitat odată la ea și în cele din urmă mi-a zis, Ce înțelegi printr-un preț bun pentru vestuța asta?" O, oh, dumneavoastră trebuie să știți mai bine decât mine, domnule," i-am răspuns eu fios. Nu pot fi și cumpărător și vânzător, mi-a zis domnul Dolobi. Spunem cât cer pentru vestuța asta. 18 pens e bine? Am îndresnit eu să spun după oarecare șovăire. Domnul Dolobi a împăturit vesta și m a dat-o înapoi zicându-mi. Mi-aș ruina familia dacă aș da 9 pens pe așa ceva. Felul acesta de a se tocmi mă punea într-o situație neplăcută, căci mă silea pe mine un străin să-i cer domnului Dolobi să-și ruineze familia de dragul meu. Dar nevoia-mi dădea ghes și de aceea i-am spus că m-aș învoi și cu nouă pens. Domnul Dolobi mi-a dat nouă pens bombănind. I-am urat noapte bună și am părăsit Dugiana cu bani în buzunar, dar fără vestă. Și când mi-am încheiat haina, am văzut că mă puteam lipsi ușor de ea. De fapt, îmi dădam seama că în curând și haina va urma același drum și că voi fi stilit să merg numai în cămașă și în pantaloni până la Dover. Ar trebui chiar să fiu fericit dacă voi ajunge și așa până acolo. Dar gândurile mele nu se opreau atât de mult asupra acestei probleme precum s-ar putea crede. Când am pornit mai departe, cu cei nouă pens în buzunar, nu-mi dădam seama de greutățile care mă așteptau. Aveam o vagă impresie că mă am cale lungă de făcut și, în inimă, îmi stăruia mărăcina pricinuită de faptul că fusesem atât de crunt înșelat de lung anul acela cu căruciorul tras de măgar. Îmi făurisem un plan cum să-mi petrec noaptea și am încercat să-l pun în aplicare. Voiam să mă culc lângă un zid din dosul vechii mele școli, într-un colț unde s-a aflat de obicei o claie de fân. Îmi închipuiam că nu mă voi simți chiar atât de singur dacă voi fi aproape de foștii mei colegi și de dormitorul în care le istorisisem cândva atâtea povești, deși băieții nu vor avea cum să știe că mă aflu acolo, iar dormitorul nu va putea servi de adăpost. Muncisem din greu în ziua aceea și eram prăpătit de oboseală când, în cele din urmă, am urcat colina până la Black Heath. Mi-a venit destul de greu să găsesc Salem house dar l-am găsit și am dat de claia de fânt din colț. M-am întins pe ea după ce am făcut mai întâi în conjurul zidurilor și m-am uitat la ferestrele în dosul cărora domneau tăcerea și întunericul. Nu voi uita niciodată cât de singur m-am simțit când, pentru întâia oară în viața mea, am petrecut o noapte întreagă sub cerul liber, culcat pe o claie de fânt. M-a prins și pe mine somnul, ca și pe atâția alți oameni fără căpătâi, pentru care porțile caselor rămâneau zăvorute și pe care le trau câinii din ogrăzi în noaptea aceea. Am visat că eram culcat în vechiul meu pat de la școală și că le vorbeam băieților în odaia mea. Și m-am trezit ridicându-mă cu numele lui stirforth pe buze și uitându-mă înăuc la stelele care scânteiau și sclipeau deasupra mea. Când mi-am dat seama unde mă aflam la acel ceas atât de timpuriu, m-a cuprins o teamă ciudată care m-a făcut să mă scol Gata să pornesc mai departe. Dar slaba a stelelor și lumina palidă a cerului, care vestea apropierea dimineții, m-au liniștit. Ochii mi erau grei de somn, astfel că m-am culcat iar și am dormit, deși simțeam cum mă pătrundea răcoarea nopții, până ce m-au trezit razele calde ale soarelui și clopătul de deșteperă de la Salem House. Dacă aș fi știut că Stierford se mai afla acolo, m-aș fi vârtit prin prejur până ce l-aș fi întâlnit. Știam însă că părăsise de mult școala, Poate că Treadles mai rămăsese, cu toate că și aceasta părea îndoielnic. Și apoi n-aveam destulă încredere în discreția și norocul său pentru a-i dezvălui stara în care mă aflam, deși mă bizuiam pe firea lui atât de bună. M-am depărtat de zidul în dosul căruia elevii domnului Crickle abia se ridicau din paturile lor și am pornit pe drumul lung și prin de colb, care știam că ducea spre Dover încă de pe vremea când fusesem și eu școlar ca și ei. Nu bănuisem pe atunci că voi ajunge vreodată să-l străbat ca vagabond. Dimineața aceea de duminică era atât de diferită de cele petrecute odinioară la Yarmouth. La ceasul cuvenit, am auzit pe drum sunând clopotele bisericilor, am întâlnit lumea care se ducea la liturghie și am trecut prin fața a una sau două biserici, pline de credincioși, ale căror cântece răsunau în lumina soarelui de afară. Paracliserul stătea la umbra porticului sau sub un platan și, cu mâna pavăză la ochi, se uita după mine cum treceam. Pacea și liniștea dimineților de duminică pluteau ca și odinioară asupra tuturor, numai asupra mea nu. Aceasta era deosebirea. Murdar, plin de praf, cu părul răvășit, mă simțeam un biet păcătos. Și dacă n-aș fi avut mereu în fața ochilor scena liniștitoare în care o vedeam pe mătușa mea, cum se apleca plecat înduioșată asupra mamei, care plângea lângă vatră și era atât de frumoasă și de tânără, nu cred să fi găsit curajul de a merge mai departe. Icoana aceasta pășea însă mereu în fața mea și eu o urmam. În duminica aceea am străbătut vreo 23 de mile pe drumul mare. Nu mi-a venit ușor, căci nu eram deprins să umblu atât de mult. Mă văd și acum trecând podul și sosind penserate la Rochester, obosit, cu picioarele însângerate, oprindu-mă să mănânc pâinea cumpărată pentru cină. Mai ispitise un grup de clădiri mici cu o firmă, Găzduire pentru Drumeți, dar mi-era teamă să cheltuiesc puținii bani pe care aveam și eram și mai înspăimântat de privirile fioroase la vagabonzilor pe care întâlnisem sau îi depășisem pe drum. M-am mulțumit, deci, să mă adapotesc sub bolta cerului. Am ajuns cu greu la Chetham, care în timpul nopții părea desprins dintr-un vis fantastic, cu punții mișcătoare, cu corobii fără catarge, ce aminteau arca lui Noe pe râul Nămolos. În cele din urmă, mi-am găsit un loc pe un fel de pajiște, unde se aflau niște tunuri, și am văzut cum pe poteca de dedesubt se plimba în sus și în jos straja. Acolo m-am culcat lângă un tun, fericit că nu mai eram singur și că pașii santinelei îmi țineau de urât, deși ea nici nu bănuia că mă aflam sus. După cum băieților de la Salem House nici prin gând nu le trecea că dormisem lipit de zidul lor, și astfel am tras un somn strașnic până dimineață. M-am trezit înțepenit și cu dureri în picioare. Bătăie tobelor și marșul trupelor, care păreau că mă înconjoară din toate părțile, m-au năucit în timp ce coboram ulița lungă și îngustă. Mi-am dat seama că nu trebuia să merg mult în ziua aceea ca să mai am destule puteri pentru a ajunge la capătul călătoriei mele. M-am hotărât să-mi pierd ziua încercând să-mi vând haina. Mi-am scos-o ca să mă învăț să mă descurc și fără ea, am luat-o sub braț și am pornit să cercetez pe rând diferitele prăvălii de haine vechi. Era un loc foarte nimerit pentru vânzarea unei haine, căci se găseau numeroși telari care și așteptau clienții în ușile prăvăliilor. Dar când am văzut că cei mai mulți aveau atârnate în prăvălii, printre altele, și câte o tunică sau două de ofițeri, cu epoleți și cu tot dichisul, mi-am zis că trebuie să fie deprinși cu afaceri mai importante și m-am plimbat multă vreme cu marfa mea, fără a îndrăzni să le ofer. Sfiala m-a făcut să mă îndrept pașii spre dughenele cu vechituri marinărești și spre maghiernițe ca aceea a domnului Dolobi, în loc să mă adresez negustorilor mai de vază. În cele din urmă, am găsit una care mi s-a părut mai potrivită în colțul unei ulițe murdare, la capătul căreia se aflau niște tufișuri de urzici. Pe țărușii din fața ușii se legănau câteva costume de marinar care parcă se revărsaseră din dugheană, împreună cu niște puști ruginite, niște hamacuri, câteva pălării de pânză ceruită și un fel de tăvi, pline cu atâtea chii ruginite de felurite mărimi, car fi fost de ajuns ca să deschizi cu ele toate ușile de pe lume. Îmi bătea inima cu putere când am coborât cele câteva trepte care duceau în dugheana aceea mică și joasă, în care lumina pătrundea printr-o ferestruică acoperită de hainele agățate în fața ei. Și m-am simțit și mai tulburat când un moșneag hâd, cu barba cenușie, tăiată scurt, s-a repezit din fundul acelei vizuini murdare și m-a apucat de păr. Te îngrozei uitându-te la el. Purta o vestă de flanelă murdară, și strașnic strașnic arom. Patul, acoperit cu o zdranță ruptă, făcută sul, se afla în vizuina din care ieșise. Printr-o altă frăstruică se vedea afară o mulțime de urzici și un măgaruș chiop. O, ce cauți aici? arânjit moșneagul cu un geamăt jalnic monoton. O, vai de ochii și de mădularele mele, ce cauți aici? O, vai de ficați și de plămânii mei, ce cauți aici? O, o! Aceste vorbe, și mai ales repetarea celor din urmă pe care nu le cunoșteam, căci și păreau mai degrabă un hrăi din gâtlej, m-au speriat atât de tare încât nu mi-a fost cu putință să-i dau vreun răspuns. Iar moșneagul, tot ținându-mă de păr, a repetat: Oh, ce cauți aici? Oh, vai de ochii și de măduarele mele! Ce cauți aici? Oh, vai de ficat și de plămânii mei! Ce cauți aici? Și atât de tare a orcăit că i s-au injectat ochii. Aș vrea să știu, i-am zis eu tremurând dacă nu cumva mi-ați cumpăra o haină. Oh, dă haina în coace să o văd, a strigat moșnagul. Oh, mar de inima ca un geratic arată haina să o văd. Oh, îl vai de ochii și de mădularele mele, ai adu haina în coace. Rotind aceste cuvinte, a încetat să mă mai țină de păr și a pus o pereche de ochelari care nu împodobeau cât de puțin ochii injectați, iar mâinile, mari ca ghearele unei păsări uriașe, îi tremurau. Oh, cât cer pe haină? a strigat moșneagul după ce a cercetat-o. Uh, uh, uh, cât cer pe haină?" O jumătate de coroană." I-am răspuns venind mi în fire. O, oh, vai de ficații și de plămânii mei!" a strigat moșneagul. Nu! O, oh, vai de ochii mei! Nu! O, oh, vai de ficații mei! Nu! 18 pensi!" De câte ori scota un răcnet, era în primejdie să iasă ochii din cap și fiecare frază pe o pe anumită arie totdeauna aceeași, care începea de la notele cele mai de jos, se urca sus de tot și apoi cobora iar, amintindu-mi de șuierul vântului. Nu i-aș putea găsi o altă asemuire. Bine, i-am zis mulțumit să închimă repede târgul, fie și 18 pens. Oh, oh, vai de ficații mei! A răcnit bătrânul în haina și aruncând-o pe un raft. Ieși afară din prăvălie. Oh, oh, vai de plămânii mei, ieși afară din prăvălie. Oh, oh, oh vai de ochii și de mănutaile mele. Oh, oh, să nu-mi cer bani, facem un schimb. Niciodată în viața mea, nici înainte, nici după aceea, n-am fost atât de înspăimântat. I-am zis foarte smerit că am nevoie de bani și că nimic altceva n-ar putea să-mi fie de folos, dar că voi aștepta afară ca să-i fac pe plac fără să-l zoresc. Am ieșit din pivnița aceea și m-am așezat într-un colț la umbră. Și am stat așa ceasuri întregi până ce în locul umbrei a venit lumina soarelui și apoi s-a făcut iar umbră. Și eu tot acolo eram, așteptându-mi banii. Sper că niciodată n-a existat vreun bețiv mai zănatic în această ramura negoțului. Curând, mi-am dat seama că era cunoscut prin vecini și că-i mersese faima de a-și fi vândut diavolului sufletul. Am aflat-o de la băieții care veneau mereu prin jurul provăliei ca să-l hărțuiască, strigând în gura mare această poveste și cerându-i să arate aurul pe care îl dăduse dracul. Hei, Charlie, nu ești atât de sărac cum vrei să te arăți. Scoate aurul, scoate o parte din aurul pe care ți l-a dat diavolul când i te-ai vândut. Hai, e în la saltele, Charlie, despico și dă de și nouă. Aceste strigăte și propunere de a-și tăia îl exasperau în așa hal, încât toată ziua nu făcea altceva decât să se năpustească asupra băieților care o luau la goană. De câteva ori, în furia sa, m-a luat drept de unul dintre acești băieți și a venit spre mine o cărând gata să mă sfușie în bucăți. Dar și-a mintit în ultima clipă de mine, s-a în dugheană, s-a trântit pe pasă, după cum am înțeles, după sunetul glasului său și s-a apucat să urle ca un nebun cântecul al lui Nelson, pe care îl presăra cu nenumărate <gâng> introducând la începutul fiecărui vers și câte un <gâng>. Ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, băieții, văzând cu câtă răbdare și stăruință ședam în fața Dughenii pe jumătate dezbrăcat, au crezut că sunt un om de-al lui și s-au legat și de mine, chinuindu-mă toată ziua. A încercat de nenumărate ori să mă silească, să fac un schimb, ieșind de afară din dugheană, bac o undiță, bac o vioară, bacă o pălărie în trei colțuri, bac un flaut. Dar în fața tuturor acestor încercări am rămas neînduplecat, așteptând deznădăjduit și rugându-l de fiecare dată cu lacrimi în ochi să-mi dea banii cuveniți pentru haină. În cele din urmă a început să-mi da câte o jumătate de penii și au trebuit două ceasuri până ce să-mi completeze cu țârâita un shilling. Oh, vai de ochii și de mădularele mele, a răcnit el, după o tăcere mai lungă, aruncându-mi din dugeană o privire înfricoșătoare. Pleci dacă-ți mai dau doi pens? Nu pot, i-am zis. O să mor de foame. Oh, vai de ficați și de plămânii mei. Pleci dacă-ți mai dau trei pens? Aș pleca, fără să-ți mai cer nimic, dacă aș putea, i-am zis. Dar am mare nevoie de bani. Oh e cu neputință să redau felul cum a scos acest răcnet, uitându-se la mine de după stâlpul ușii, fără să-i pot vedea altceva decât capul viclean de bătrân. Pleci dacă-ți mai dau patru pens! Eram atât de prăpădit și de istovit încât am primit și, tremurând de spaimă, am luat din ghearele sale banii. Puțin înainte de apusul soarelui, am plecat mai departe, mai înfometat și mai însătat ca oricând. Dar cu o cheltuială de trei pens m am recapătat pe dată puterile și, mult mai voios, am făcut șchiopătând șapte mile de drum. În noaptea aceea mi-am găsit un culcuș pe o altă claie de fân, unde m-am odihnit bine, după ce m am spălat în apa unui râu picioarele bășicate și mi le-am înfășurat așa cum m-am priceput în niște frunze răcoroase. Când am pornit mai departe, a doua zi de dimineață, am văzut că drumul ducea printre livezi și o goare cu hamei. Vara era pe sfârșite, și livezile gemeau de mere pârguite. Pe alocuri, țăranii culegeau hameiul. Toate acestea mi s-au părut minunate, și m-am hotărât să-mi petrec noaptea următoare într-un câmp de hamei, într-o șirelor lungi de araci cu frunze mlădioase înfășurate în jurul lor. Vagabonzii mi s-au părut mai răi ca niciodată în ziua aceea, și până și astăzi mă gândesc cu groază la ei. Unii aveau o înfățișare fioroasă, de adevărat hari. se uitau lung la mine când treceam pe lângă ei, se opreau. Mă chemau să vină înapoi ca să stăm de vorbă, iar când o luăm la goană, aruncau cu pietre după mine. Îmi aduc mai ales aminte de un tânăr, călderar de meserie, judecând după foalele și traista lui, care era însoțit de o femeie. S-a întors și s-a uitat lung la mine, apoi a răcnit cu un glas atât de tunător, poruncindu-mi să vin înapoi, încât m-am oprit și m-am uitat în jur. Vino când te chem!" mi-a zis Călderarul, că de nu te spintec!" M-am gândit că e mai bine să mă întorc. Și pe când mă apropiam, încercând să-l îndupec cu privirile pe căldărar, am băgat de seamă că femeia avea un ochi vânăt. Unde te duci?" m-a întrebat căldărarul, apucându-mă de cămașă cu mâna inegrită. Mă duc la Dover, i-am zis. Și de unde vii?" m-a întrebat căldărarul, răsucindu-mi cămașa ca să fie mai sigur că nu o să-i scap. Vin din Londra," i-am zis. Ce meseri ai?" m-a întrebat căldărarul. Ești pungaș?" Nu!" I-am zis. Vă să zic că nu ești pungaș, mincinosule, să nu faci cu mine pe cinstitul, că-ți scot creierii. M-a -am amenințat cu mâna liberă, gata să mă lovească, și apoi m-a măsurat din cap până în picioare. Ai ban la tine pentru o cană de bere? Mi-a zis călderarul. Dacă i-ai scoate mai repede, până ce nu-ți iau eu. I-aș fi dat fără îndoială banii, dacă n-aș fi întâlnit privirea femeii și n-aș fi văzut-o făcându un pe și un semn cu capul și mișcându-și buzele pentru a-mi spune nu. Sunt sărac lipit, i-am zis, încercând să zâmbesc, și n-am nicio o Cum, ce vrei să spui? a zis căldărarul, străpungându-mă cu privirea, încât mi-a fost teamă să nu-mi vadă banii din buzunar. Domnule, m-am bâlbuit eu. Ce înseamnă asta? a urmat căldărarul. Porți la gât basma de mătase a fratelui meu? ia dat un coace. Și, într-o clipă, mi-a smuls-o de la gât și a aruncat-o femei. Femeia, a izbucnit într-un hoho de râs, crezând că e vorba de o glumă, mi-a aruncat înapoi basmaua și, în același timp, mi-a făcut semn să plec. Dar, înainte de a putea urma îndemnul, călderarul mi-a smuls-o din mână cu atâta furie că m-a zvărit la o parte ca pe un fulg. Și-a legat apoi basmaua la gât, s-a întors spre femeie, a înjurat-o și a doborut o cu un pumn la pământ. Nu voi uita niciodată cum a căzut pe spate, pe pământul cel tare, și cum a rămas acolo cu părul albit de praf. În timp ce pălăria îi se rostogolea pe drum, când m-am uitat înapoi din depărtare, am văzut-o șezând la marginea mei poteci și ștergându-și sângele de pe față cu un colț al șalului, în timp ce el pornise înainte. Această pățanie m-a înspăimântat atât de tare, încât, după aceea, când zăream oameni din depărtare, mă întorceam ca să-mi găsesc o ascunzătoare unde rămâneam până ce treceau. Și aceasta se întâmpla mereu, făcându-mă să-mi pierd multă vreme dar am izputit să-mi vin și această greutate, ca și toate celelalte întâmpinate pe drum, datorită icoanei pe care închipuirea mea făurise despre mama, așa cum fusese în ei, înainte de a mă aduce pe lume. M-a însoțit neîncetat. Am avut-o cu mine acolo, în lanul de Hamei unde am dormit. M-a însoțit pe drum dimineața când am porit mai departe și toată ziua mi-a stat în față. De atunci, în mintea mea, această imagine a rămas legată de străzile însorite din Canterbury, cufundate încă în somn, în lumina caldă a dimineții și de înfățișoara vechilor clădiri și portaluri și a impunătoarei catedrale cenușii, în jurul căreia, printre turnuri, se rotau ciorile. Când în cele din urmă am ajuns pe dunele întinse și golașe din apropiere de Dover, această imagine mi-a redat înădejdea îndulcind pustietatea priveliștii și nu m-a părăsit până ce, în cea de-a șase zi a drumeției mele, am ajuns la capătul acestei călătorii pășind chiar în orașul Dover. Abia atunci, când cu fața prăfuită și arsă de soare, cu ghetele rupte, îmbrăcat ca vai de lume, m-am văzut în locul acela spre care se îndreptaseră toate nădejdire mele, abia atunci această imagine a pierit ca un vis și m-a lăsat singur, abătut și lipsit de orice sprijin. I-am întrebat mai întâi pe barca G dacă nu cumva o cunoșteau pe mătușa mea și am primit tot felul de răspunsuri. Unul mi-a zis că locuia în farul de la South Foreland Light și că s-a ars ducându-se acolo. Altul că a fost legată de geamandura cea mare din afara portului și că nu se putea ajunge la ea decât după reflux. Al treilea că e închisă în temnisa din Maidstone pentru că a furat un copil. Al patrulea că fusese văzută călare pe o mătură în timpul ultimelei furtuni pornind spre cale. Pirijarii pe care i-am întrebat mai apoi s-au arătat tot atât de poniți pe glume și lipsiți de respect. Negustorii, văzând cum arătam, nici nu au ascultat ce le spuneam și m-au gonit, zicându-mi că n-au nimic pentru mine. M-am simțit mai nefericit și mai părăsit ca niciodată în tot acest drum. Rămăsesem fără niciun ban și nu mai aveam nimic de vândut. Mi-era foame și mi-era sete și simțeam că puterile mă părăseau. Mă credeam tot atât de departe de țelul meu ca și atunci când mă aflam la Londra. Mi-am pierdut toată dimineața cu aceste cercetări. Într-un târziu m-am așezat pe treapta unei prăvăli goale, din colțul unei străzi, lângă piață, gândindu-mă să o pornesc mai departe, spre celelalte locuri de care îmi scrisese pe gotti. Deodată a trecut prin fața mea drăsura unui birjar căruia i-a căzut o pătură de pe cal. Am ridicat-o și i-am dat-o. Aerul blând de pe fața sa m-a îndemnat să-l întreb dacă nu cumva ar putea să-mi spună unde locuiește domișoara Trotwood. Pusesem de atâtea ori această întrebare încât de-abia mi s-a mai desprins de pe buze. Trotwood, mi-a zis el. Hm, stai să văd. E cunoscut numele ăsta. O cucoană bătrână? Da!" i-am zis, cam așa ceva. Cam țeapănă?" mi-a zis el, îndreptându-și spinarea. Da!" i-am zis, mi se pare că așa e. "Poartă o geantă?" mi-a zis el. O geantă încăpătoare. E încruntată și năbădăioasă?" Dându-mi seama că această descriere îi se potrivea întocmai, am simțit cum mă cuprinde un fel de sfârșeală. Ei, atunci o să spun ce-ai de făcut?" mi-a zis el. Urci acolo." Și mi-a arătat cu biciul niște coline și o ții drept înainte până ce dai de câteva case cu fața spre mare. Cred că o să o găsești acolo, dar după câte știu, nu o să-ți dea nimic, așa că ia un penny de la mine. I-am primit darul mulțumindu-i și am cumpărat cu acești bani un codru de pâine. Îmbucând, m-am îndreptat spre colinele pe care mi le arătase birjarul și am mers destul de mult, fără să ajung la casele de care îmi pomenise. În cele din urmă le-am zărit în fața mea și apropiindu-mă. Am intrat într-o prăvălioară, era un magazin cu de toate, cum le ziceam noi acasă, și-am întrebat dacă ar avea bunătate să-mi spună unde locuia domnișoara Trotwood. M-am adresat unui bărbat care stătea la Tejghia și cântărea niște orez pentru o femeie tânără. Ea s-a întors repede către mine, ca și cum aș fi întrebat-o pe ea. Cu coana mea? Ce vrei cu ea, băiețașule?" Aș vrea să-i vorbesc, dacă se poate," i-am răspuns eu. Adică vrei să-i cer un ajutor?" mi-a zis domnișoara. Nu. I-am răspuns eu, cătuș de puțin, dar, deodată amintindu-mi că, de fapt, tocmai de aceea venisem, am tăcut încurcat, simțind cum mă ar obrajii. Slușnica mătușii mele, după spusele ei, am bănuit că îndeplinea această funcție, și-a pus orezul într-un coșuleț și a părăsit prăvălia, zicându-mi să urmez dacă voiam să aflu unde locuia domnișoara Trotwood. N-am așteptat să-mi mai spună o deși eram atât de frământat și de buimăcit, că tremurau picioarele. Am însoțit-o pe tânăra femeie și curând am ajuns la o vilă mică și curată, cu niște balconașe vesele, având în față un fel de curticică sau grădiniță pătrată, cu pietriș și cu flori bine îngrijite, cu miresme încântătoare. Aici locuiește domnișoara Trotwood," mi-a zis tânăra femeie. Ai aflat ce ai vrut și mai mult n-am ce să-ți spun." Și rostind aceste cuvinte, a intrat grăbită în casă ca și cum ar fi vrut să se lepede de răspunderea de a mă fi adus acolo. Am rămas la portița grădinii, uitându-mă jalnic la fereastra salonului, unde, o perdea de muselină, pe jumătate de trasă, un evantai mare, rotund, verde, prins de marginea ferestrei, o măsuță și un scaun impunător, m-au făcut să bănuiesc că mătușa mea se afla în clipa aceea în odaie. Ghetele m într-o stare jalnică, tălpile se duseseră bucată cu bucată, pielea de deasupra se rupsese și pleznise, astfel că nu mai aveau câtuși de puțin forma și înfățișarea unor ghete. Pălăria, care îmi servise și de căpătâi în timpul nopții, era atât de îndoită și de boțită încât nicio cratiță veche, fără torți, aruncată la gunoi, nu s-ar fi rușinat să stea alături de ea. Cămașa și pantalonii, muiați de sudoare, de rouă și de iarbă, și mângiți de pământul din Kent pe care dormisem, și pe deasupra și rupți, ar fi fost în stare să sperie și păsările din grădina mătușii mele. De când plecasem din Londra, nu mi trecusem pieptenul sau peria prin păr. Fața, gâtul și mâinile, arse de soare și de pătaia vântului, îmi erau negre ca murele. Eram prăfuit din cap până în picioare, ca și cum aș fi ieșit dintr-un cuptor de var. În halul acesta, de care îmi dădeam destul de bine seama, voiam să mă prezint în fața înfricoșătoarei mele mătuși și să-i fac o impresie bună. Văzând că totul rămâne nemişcat în dosul ferestrei salonului, mi-am zis după câteva timp că, desigur, nu se afla acolo. Și mi-am ridicat privirea spre fereastra de sus... Unde am văzut un domn, cobraj rumeni, cu părul cărunt, având o înfățișare plăcută, care și închidea un ochi în chip foarte caragios. Mi-a făcut de câteva un semn din cap, a râs și apoi a dispărut. Fusesem destul de buimăcit și până atunci. Portarea lui ne-a așteptată, însă m-a zăpăcit și mai tare și eram gata să plec ca să chipsuiesc ce-mi rămânea de făcut, când am văzut ieșind din casă o doamnă cu o batistă legată peste o bonetă, cu o pereche de mânuși de grădinărie în mână, purtând un șorț de grădinar ca o uniformă de vameș. Mai avea și un cuțit foarte mare. Am știut numai decât că era domnișoara că ce a ieșit din casă cu un pas semeț, așa cum de atâtea ori mi-o descrisese biata mama când îmi povestise cum trecuse prin grădina noastră din ciorăria de la Blunderstone. Pleacă de aici!" mi-a zis domnișoara Betsy, dând din cap și învârtindu-și amenințătoare cuțitul în aer. Pleacă! Băieții n-au ce căuta aici!" M-am uitat la ea, cu sufletul la gură, cum s-a dus cu pași mari într-un colț al grădinii și s-a plecat să smulgă o rădăcină. Atunci, fără un pic de curaj, dar cu deznădejdea în suflet, am intrat încet, m-am apropiat de ea și am atins-o cu degetul. Doamnă, vă rog!" am început eu. A tresărit și s-a uitat la mine. Mătușă, te rog!" Cum?" a strigat mătușa mea cu un glas atât de uimit cum nu mi-a mai fost dat să aud vreodată. Mătușă, te rog. Sunt nepotul dumitale. O, Dumnezeule!" A strigat mătușa mea și s-a așezat pe jos, în alea din grădină. Sunt David Copperfield, din Blunderstone, în Suffolk, unde ai venit în noaptea când m-am născut și ai văzut-o pe scumpa mea mamă. De când a murit ea, am fost foarte nenorocit. Nimeni n-a avut grijă de mine, nimeni nu m-a dat la învățătură, am fost lăsat în voia soartei și silit să fac o muncă cu totul nepotrivită. Și de aceea am fugit, ca să vin la dumneata de cum am pornit, mi s-a furat tot ce aveam și am fost nevoit să fac drumul pe jos. De când am plecat, n-am mai dormit nicio noapte în pat. Și nemaiputându-mă stăpâni, am făcut un gest vrând parcă să-i arăt halul în care ajunsesem pentru a-i dovedi cât de mult am avut de suferit și am izbucnit într-un plâns pătimaș pe care de o săptămână îl tot purtam în mine. Mătușa mea dat pe o piatră și se uita la mine. Pe lângă uimirea pe care nu fusese în stare să și-o ascundă, i se mai puteau citi tot felul de sentimente pe față. Dar când am început să plâng, s-a sculat de grabă, m-a luat de guler și m-a dus în casă. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să descui un în bufet înalt, să scoată de acolo câteva sticle și să-mi torne pe gât din fiecare câte puțin. Cred că le-a luat la întâmplare, căci am simțit pe rând un gust de anason, apoi altul de sos de pește și unul de salată. După ce m a dat aceste băuturi întăritoare, Văzând că tot nu-mi puteam stăpâni plânsul și tulburarea, m-a culcat pe un divan și mi-a pus sub picioare Batista de pe bonetă ca să nu-i murdăresc cuvertura. Apoi s-a așezat după evantaiul cel verde pe care îl țărisem prin fereastră și a bombănit, scoțând niște exclamații care aduceau cu pocniturile de pușcă și spunând mereu, Doamne, miluiește-ne!" După câteva timp a tras de clopoțel. Janet!" i-a zis slujnicei mătușa mea când aceasta a intrat în odaie. Du-te sus, prezintă-i domnului Dick, salutări din partea mea și spune că vreau să-i vorbesc." Când m-a văzut culcat pe divan, t a părut cam surprinsă. Era teamă să mă mișc ca să nu o supăr pe mătușa mea, dar s-a dus să-și îndeplinească misiunea. Mătușa, cu mâinile la spate, s-a plimbat de-a lungul și de-a latul odăi până ce domnul care în făcuse cu de la fereastra de sus a intrat în odăie. Domnule Dick," i-a zis mătușa, nu mai face pe prostul, că știm cu toții că nimeni nu mai e priceput decât dumna ta când vrei să-ți dai o stenala. așa că nu mai face pe prostul. Domnul acela a devenit odată serios și s-a uitat la mine de parcă ar fi vrut să mă roage să nu pomenesc nimic despre scena de la fereastră. Domnule Dick, i-a zis mătușa mea, mai auzit rostind numele de David Copperfield? Să nu te apuci să zici că n-ai memorie, pentru că știm amândoi cum stau lucrurile. David Copperfield? a zis domnul Dick, care nu prea părea să-și amintească de acest nume. David Copperfield. O, desigur, David, fără îndoială. Bine, i-a zis mătușa mea, acesta e băiatul lui, fiul lui. Ar fi leit taicăsu dacă n-ar semăna atât de mult și cu maică-sa. Fiul lui? a zis domnul Dick. Fiul lui David? Așa-i? Da, a urmat mătușa mea și a făcut o ispravă strașnică. A fugit. Ah, sora lui, Betsy Trotwood, n-ar fi fugit niciodată de acasă. Mătușa mea a dat cu tărie din cap, având de plină încredere în fira și purtarea fetei care nu se născuse. Ah, crezi că n-ar fi fugit de acasă? a zis domnul Dick. Iar doamne, că nu știe ce spune. Cum poți vorbi așa? a strigat mânioasă mătușa mea. Sunt sigură că n-ar fi fugit. Ar fi trăit lângă nașa ei și am fi fost cele mai bune prietene. Și pentru numele lui Dumnezeu. De unde ar fi putut să fugă beții trotul și unde s-ar fi putut duce? Nicăieri, a zis domnul Dick. Bine atunci, a urmat mătușa mea îmblânzită de acest răspuns. Cum poți să mai spui că ești distrat, Dick, când mintea ți-e tot atât de ascuțită ca bisturiul unui chirurg? Iată-l aici pe David Copperfield și întrebarea pe care ți-o pun e. Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? a zis domnul Dick cu jumătate de glas scărpinându-se în cap. O, oh, ce să faci cu el? Da, i-a zis mătușa mea, aruncând-i o privire gravă și ridicându-și degetul arătător. Hai, am nevoie de un sfat sănătos. Păi, dacă aș fi în locul dumitale, a zis domnul Dick, chibzuind și uitându-se pierdut la mine, aș începe și venindu-i deodată o idee, a adăugat repede. Aș începe prin a-i face o baie. Janet!" A spus mătușa mea, uitându-se triumfătoare în jur, n-am putut pricepe de ce. Domnul Dick ne scoate din încurcătură. E caldă apa de la baie? Deși dialogul acesta, pe măsură ce se desfășura, mă interesa din ce în ce mai mult, nu mă puteam opri să mă uit la mătușa mea, la domnul Dick și la Janet și să cercetez mai departe cu privirea odaia în care mă aflam. Mătușa mea era înaltă și avea trăsături viguroase, dar cât uși de puțin urâte. În chipul, în glasul, în felul ei de a se ține și de a păși, era o duritate care explica pe deplin efectul cel produsese asupra unei ființe atât de gingașe ca mama. Dar trăsăturile ei, deși aspre și rigide, păreau mai degrabă frumoase. Am băgat mai ales de seamă că aveau privire ageră și luminoasă. Părul cărunt era pieptănat cu cărare la mijloc, sub boneta obișnuită pe vremea aceea, cu două panglici care se legau sub bărbie. Rochia, foarte îngrijită și croită ca să nu stingherească, era de culoarea levanțicăi. Țin minte cum mi s-a părut ca un costum de călărie în care fusta de prisos. Purta la brâu un ceas de aur, cu lanți și peceți, care, după forma și mărimea lor, păreau mai potrivite pentru un bărbat. La gât avea niște bentise de pânză ca un guler de cămașă, iar la mâneci un fel de manșete micuțe. Domnul Dick, după cum am mai spus, avea părul cărunt și obrajii rumeni. Încolo n-ar mai fi nimic de adăugat, în afară de faptul că își ținea capul a plecat într-un chip cât se poate de ciudat. Mi-aducea aminte de felul cum își ținuse capul unul dintre elevii domnului Crickle după ce mâncase bătaie. Și ochii săi, cenușii, mari și bulbucați, aveau o ciudată lucire apoasă, care mă făcea să-l cred puțin cam nebun, dacă țineam seama și de purtarea aia iurită, de supunerea ei oarbă față de mătușa mea și de copilărească încântare pe care o arăta atunci când ea îl lăuda. Totuși mă întrebam foarte nedumerit ce putea căuta în casa mătușii mele dacă ar fi fost nebun. Era îmbrăcat ca un gentleman oarecare, cu o haină de dimineață, largă și cenușie, vestă și pantalon albi. Avea în buzunar un ceas și niște bani pe care îi făcea mereu să zornăie, ca și cum ar fi fost foarte mândru de ei. Genet era o fată drăguță, în plină a tinereții, avea vreo 19 ani. Părea adevărat într chipare a curățeniei. Deși cercetările mele în privința ei nu au mers atunci mai departe, pot spune aici ceea ce am aflat abia mai târziu. Era una din fetele luate de mătușa mea sub ocrotirea ei pentru a le crește în spiritul unei depline renunțări la viața lumească. Și, ca toate celelalte, Janet a încununat această renunțare căsătorindu-se cu primul bărbat care a cerut-o de nevastă. Încă perea strălucea de curățenie ca și Janet sau mătușa mea. Scriind aceste amintiri, am lăsat o clipă pana ca să mi le adun mai bine în minte și adiera mării, încărcată cu miresmele florilor, mi-a pătruns ca o dinioară în Văd și acum, ca și atunci, mobila de modă veche, atât de bine frecată și lustruită, scaunul mătușii mele pe care nimeni n-avea voie să se așeze și masa de lângă evantaiul cel verde prins în ieșitura ferestrei, covorul acoperit cu un preș, pisica, ceainicul, cei doi canari, vechile porțelanuri chinezești, vasul de panci plin cu petale uscate de trandafiri, bufetul înalt în care erau păstrate tot felul de sticle și borcane și parcă picat în mijlocul tuturor acestor lucruri, mă văd și pe mine, plin de praf, culcat pe divan și luând seama la tot ce se afla în jur. Genet se dusese să pregătească baia când, deodată, mătușa mea, încremenind de indignare, a strigat cu o voce sugrumată care m-a băgat în sperieți. Janet! Măgari!" Auzind acest strigăt, genet a coborât în goană scările, ca și cum s-ar fi aprins casa, și s-a repezit spre mica pașiște din fața vilei, de unde a gonit doi măgăruși, cu șei pentru cucoane, care îndrăzniseră să calce iarba cu copitele lor, în timp ce mătușa mea, ieșind ca o vijelie din casă, l-a apucat de hățuri pe al treilea măgăruși, pe care călăreau un băiețaș, l-a silit să se întoarcă și l-a scos afară din sacrosanctele hotare. După aceea da a dat câțiva pumni la cea bietului băiețaș, în paza căruia se aflau măgărușii, ce se încumetaseră să profaneze Pământul sfințit. Nici până azi nu știu dacă mătușa mea avea vreun drept legal asupra acestei pajiști, dar hotărâse singură că ar avea un asemenea drept și pentru ea aceasta era de ajuns. Trecerea unui măgar peste acest loc neprihănit era cea mai mare ocară ce îi se putea aduce în viață și ea nu putea fi lăsată nepedepsită. Orice treabă ar fi avut, oricât de interesant ar fi fost conversația la care lua parte, de îndată ce vedea un măgar lăsa totul baltă ca să se repeadă asupra lui. Căldar și vase pline cu apă erau gata pregătite locuri ascunse pentru a fi golite asupra băieților care ar fi încălcat acel loc. În dosul ușii erau pitite niște ciomege. Se făceau mereu ieșiri pe teren și o adevărată atmosferă de război domnea neîncetat în casă. Poate că aceasta și stârnea pe băieții care păzeau măgărușii. Sau poate că măgarii, mai isteți, înțelegând cum stau lucrurile, se desfătau încăpățânându-se, după cum le este firea, să apuce mereu acest drum. Știu numai că, până să fie baia gata, s-a dat de trei ori alarma, iar la ultima, cea mai înverșunată dintre toate, am văzut-o pe mătușa mea cum s-a încăierat ea însăși cu un roșcovan de vreo 15 ani și l-a dat cu capul de poartă înainte ca acesta să poată pricepe despre ce era vorba. Aceste întreruperi împăreau tare caragioase, căci ca mătușa mea tocmai mă hrănea cu supă pe care mi-o dădea cu lingura, era încredințată că muream de foame și că trebuia deci să mă hrănească numai puțin câte puțin și în clipa când deschidam cura ca să-mi dea supa, o vărsat odată înapoi în castron, striga Genet, măgari! și se năpustea la atac. Baia m-a înviorat. Începusem să simt niște junghi ascuțite în toate mădularele din pricină că petrecusem nopțile pe câmp, sub cerul liber, și eram atât de obosit și de prăpădit încât abia am puteam ține ochii deschiși cinci minute în șir. După ce m-au îmbăiat, ele, adică mătușa mea și genet, mi-au pus o cămașă și o pereche de pantaloni de ai domnului Dick și m-au învelit în vreo două sau trei șaluri mari. Nu știu cum arătam, eram ca un pachet, dar simțeam că m-am încălzit bine. Fiind tare slăbit, m-am culcat iar pe divan și am adormit. Poate că totul n-a fost decât un vis, izvorât din închipuirea mea, căci gândul acesta am stăruise de atâta timp în minte, dar m-am trezit cu impresia că mătușa mea, pe când dormeam, să apropiese de mine, s-a plecase, îmi ridicase părul de pe obraz, să perna sub cap și mă privise îndelung. Îmi răsunau parcă în și cuvintele drăguț băiat sau bietul băiat. Dar când m-am trezit, n-am văzut nimic la mătușa mea care să mă facă să cred că ea ar fi rostit. Stătea la fereastră cu privirea țintită spre mare în dosul levantaiului verde prins pe un fel de pivot ce putea fi întors în orice parte. Curând după ce m-am trezit, ne-am așezat la masă și am mâncat o friptură de găină și padding. Împachetat cum eram ca o pasăre împăiată, abia îmi puteam mișca brațele. Dar nu m-am plâns căci mă înfășurase mătușa mea. Eram foarte îngrijorat și voiam să știu ce hotărâri luase în privința mea. Dar tot timpul mesei a tăcut, ațintindu-și numai din când în când ochii asupra mea și spunând Miluiește-ne, Doamne, ceea ce nu avea deloc darul să mă liniștească. După ce s-a scos fața de masă și s-a dus vișinata, mi s-a dat și mie un pahar, mătușa mea a trimis iar să-l cheme pe domnul Dick. Acesta a venit și s-a străduit să pară cât se poate de cuminte atunci când i s-a cerut să mă asculte povestea pe care mătușa mea m-a făcut să o spun, încetul cu încetul, punându-mi tot felul de întrebări. În timp ce povesteam, mătușa își tot ținta privirea asupra domnului Dick, care altfel cred că ar fi adormit și se încrunta mereu la el, de îndată ce îl vedea zâmbind din neatenție. Nu pot pricepe ce a determinat-o pe piata fetiță să se remărite, a zis mătușa mea mi-a mi misprăvit povestirea. Poate că a fi fost îndrăgostită de noul ei soț, și-a dat cu părerea domnul Dic. Îndrăgostită? l-a îngânat mătușa mea. Ce vrei să spui? De ce a făcut-o? Poate, a răspuns domnul Dic, cu un surâs neghiob după o clipă de chipzuială, că a făcut-o de plăcere. De plăcere, desigur, i-a întors-o mătușa mea. Strașnică plăcere pentru biata fetiță să-și pună toată încrederea într-un câine de bărbat care trebuia să o dezamăgească într-un fel sau altul. Aș vrea să știu unde era mintea, că doar a avut odată un bărbat. L-a văzut murind pe David Copperfield, care și el, de când s-a născut, numai după Himere a alergat. A avut și un copil. O, noapte aceea de vineri, când l-a născut pe băiatul ăsta pe care îl vezi aici, nu erau mândoi decât niște bieți copii. Ce mai voia? Domnul Dick mi-a făcut pe furiș un semn din cap, vrând parcă să mă arate că n-avea ce să mai răspundă. Și nici măcar n-a fost în stare să aibă un copil ca lumea," a urmat mătușa mea. Unde-i beții Trotwood, sora acestui băiat? Nici măcar n-a venit pe lume, nu-mi spune mie povești." Domnul Dick părea foarte speriat. Și omulețul acela, doctorul, care-și ținea capul într-o parte," a zis mătușa mea. Gelips sau cum l-o fi chemând? Ce căuta acolo? N-a știut decât să-mi spună ca un pițigoi." E băiat! Băiat! Of, ce bandă de neghiobi!" Violența acestei ieșiri îl tulbură foarte tare pe domnul Dick și, trebuie să o mărturisesc, și pe mine. Și apoi, ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, ca și cum nu ar fi făcut destul rău lui Betsy Trotwood, sora acestui băiat, dumnea ei s-a apucat să se mărite a doua oară, a urmat mătușa mea. Să se mărite cu un oarecare... murderer, un om care poartă un nume de ucigaș." ca să-l nenorocească pe copilul ăsta. Și urmarea firească, pe care numai un copil n-ar fi putut să o prevadă, e că băiatul a ajuns să bată drumurile ca un pribag, Parcă ar fi Cain, înainte de a fi crescut mare. Domnul Dick mi-a aruncat o privire atentă, de parcă ar fi vrut să recunoască în mine trăsăturile lui Cain. Și apoi mai e și femeia aceea cu nume păgân, a zis mătușa mea, pe aceea care nu găsește nimic mai bun de făcut decât să plece și să se mărite. Nu i-a fost de ajuns că a văzut cu ochii ei ce năpastă înseamnă asta și s-a apucat și ea să se mărite, după cum povestește băiețașul. Vrea să nădăjduiesc scada de un bărbat care o strunește cu vătraiul, cum scrie la gazetă și care o bate măr. n am mai putut răbda ca bătrâna mea de dacă să fie astfel ponegrită și să îi se dorească o asemenea soartă. I-am spus mătușii mele că se înșela că Pegot era cea mai bună, cea mai credincioasă, cea mai devotată, mai statornică și mai dezinteresată prietenă și servitoare din lumea întreagă, că m-a iubit întotdeauna, din toată inima, așa cum a iubit-o și pe mama, că i-a ținut capul mamei pe patul de moarte și că ultima sărutare plină de recunoștință ei i-a dat-o mama înainte de a muri.